Idrottslivet 1940 präglas till stor del av propaganda för fysisk fostran i olika former. Vi måste alla förbättra konditionen. Många märkesarrangemang i den andan ordnas också, till exempel riksmarsen och Simbojamärket. Riksmarschen lockar hundratusentals deltagare. På elitnivå uppmärksammas särskilt Henry Kjellanes världssygård på 3000 meter på Stockholmsstadion i augusti. Källarnas skuttlar ursinnigt och han bärs framåt på bikhjulet. det gäller också Hägg, fastän Hägg nu är redan hela 10 meter efter. Källarnas säger är säker och han flyger fram mot målsnöret. Hägg ökar för de sista 50 meterna, men det är hopplöst. Källarna har ett allting stort försprång. Nu är källarna i mål. Nu, Hägg. Och Lassen som är i mål. Nu. Tiden. Det måste ha blivit ett nytt världsrekord. Världsrekordet, tiden blir 8.09, ger Henrik Kälane Svenska Dagbladets bragdmedalj. Han får dela den med den eleganta häcklöparen Håkan Lidman, som i Milano sätter Europarekord på 110 meter häck med 14 sekunder blankt.